Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay, Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay. Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Kalbrin Telah berada di hadapan kita Jadi pada petang ini, Setelah kita berkaitan dengan amalan-amalan sunnah Tadi kita dah belajar tentang perkara-perkara rukun Perkara-perkara yang membatalkan puasa Jadi hari petang ni kita nak belajar Tentang perkara-perkara yang akan menyempurnakan puasa kita yang kami menambahkan pahala kita iaitu perkara-perkara sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dalam bulan Ramadhan Dan jika sempat kita mohon untuk Ustaz Fazrin juga masuk sedikit ke tajuk berkaitan ayat universitari Apakah perkara-perkara sunnah yang dilakukan ketika ayat universitari dan apakah perkara-perkara tidak sunnah yang sering berlaku dalam ayat universitari dalam bulan Ramadhan Semua dah dapatkan nota berkaitan amalan sunnah dalam bulan Ramadhan sebab masalah itu terpisah daripada muka kita Dan ya, tanpa berjegah lagi Saya menyerahkan majlis Kepada Al-Fadir Ustaz Ahmad Fazrin Juga di Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahimaduhu wa nasa'imuhu wa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 Alhamdulillah. Pertamanya uh, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menyeru saya dan juga para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sudah pasti dengan izinnya dengan taufik serta hidayah darinya kita ditemukan, kita berkumpul di dalam dewan ini dan di mana insya-Allah ia akan menjadi salah satu hasanah kita untuk kita bawa sebagai bekal bertemu Allah Subhanahu wa taala. Semoga perhimpunan ini adalah perhimpunan yang dirahmati Allah, diturunkan padanya sakinah dan akan bersama kita para malaikat membawa balik perkhabaran yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. saya dengan secara peribadi berterima kasih kepada Al-Kafri Services Atas uh, jemputan sebagai pembentang kertas kerja uh, Saya tak pastilah uh, ini seminar yang keberapa untuk Akhafi Tapi saya secara peribadi ini adalah pembentangan kertas kerja yang pertama uh, Dari saya sendiri uh, Dah buat kertas kerja itu mungkin dua kali lah, Tapi sendiri bentang tu ni first time lah So awal-awal lagi saya mohon maaf jika ada mungkin kegugupan Keketaran Jiwa semasa saya deliver ni So itu adalah dari kelemahan diri saya lah Dan terutamanya Jika ada uh, Kekurangan pada Kertas kertas kerja yang bermuka surat 14, 15 termasuk Cover page tu Saya mohon maaf Terutama kepada Al-Khafi Services uh, Lambat hantar dan sebagainya Dan preparation pun saya rasa Tidak sempurna Uh, terutama dari segi takhridul hadis jika ada talabatul hadis saya pasti adalah masyayikh hadis muadzah sini uh, saya hasil apa semua kat dia yang duduk kat atas pusing uh, saya mohon maaf jika ada salah mohon dibetulkan atas dasar nasihat yang baik Dalam alama wallahu alam insyaallah uh, okey Tadi ada sesi bersama Dr. Abdul Basit membincangkan secara generalnya tentang fik sejarah kan. So secara umumnya pembentangan saya ini tidak akan menyentuhlah secara umumnya tentang uh, a perbincangan-perbincangan fikih. Uh, so saya rasa bab-bab saya tanya antara ustaz dari Dubai Katanya ada soalan-soalan dari sudut contemporary isu turun di, di soal seperti inhaler, atau injection. So saya harap soalan-soalan macam tu tak sampailah pada saya. soalan soalan yang berkaitan sunnah hadan atau tidak sunnah bid'ah atau sunnah insya-Allah saya akan cuba bawa saya saya, saya akan cuba jawab semampu mungkin. Ala kul kita ber ber idea dan ilmu insya-Allah. Baik tajuk yang saya diamanahkan untuk menyampaikan pada petang ini Ialah definisi sunnah, maaf, amalan dan sunnah Ramadan Maka sebaiknya Sebelum kita pergi kepada perbincangan dasar Tentang apakah amalan Dan juga sunnah-sunnah yang sepatutnya menjadi kelaziman kita Pada bulan Ramadan Kita pergi kepada definisi sunnah tersebut Itu, itu adalah yang itu adalah step yang yang terbaik dalam mempelajari ilmu Kita nak belajar sunnah tapi kita tak faham Apa sebenarnya makna sunnah Secara ringkas dalam dua atau tiga muka surat saya tak silap Saya rangkumkan tentang sunnah secara ringkas Of course jika kita nak bincang Pengertian sunnah Ta'arif as-sunnah Luas dibincangkan oleh para ulama uh, Muhaddithun dengan perinciannya Fuqaha dengan perinciannya Usuliyun Ali usul dengan perinciannya Ulama-ulama ahlu sunnah dengan perinciannya uh, Pendokong-pendokong Firat bid'ayyah dengan perinciannya Kepanjang lah, dia akan kena ada seminar al-kahfi services kena buat seminar fiqh sunnah insya-Allah rasanya dia akan buat insya-Allah uh, secara ringkas sunnah dari segi bahasa dari segi bahasa dan istilah pertama kita pergi dari segi bahasa as sunnah hiya as-sira atau at-tariqah ya Allah satu jalan ataupun laluan dalam bahasa Melayulah kalau boleh saya terjemahkan Siraw atau cara Ibn Mandur dalam lisan arab Yang menyebut sunnah ini sama ada uh, Hasanah am Qabiha Sama ada dari segi bahasa Saya bercakap, saya terangkan dari segi bahasa uh, Sunnah, sama ada ia sunnah yang mahmudah ataupun mazmumah Ini dari sudut bahasa Eh, jangan jangan melangkau kepada bahasa istilah lagi. Kalau melangkau bahasa istilah mungkin agak agak uh, uh, janggal ataupun agak aneh jika kita kata ada di sana sunnah yang madhumah. Ini dari segi bahasa. Dari segi bahasanya Ibn Munqor di dalam istilah non Arab Dia menjumpuk menyebut di sana sunnah ada yang mahmuda dan juga madhumah. Dari segi bahasanya literalnya. Sebelum saya pergi jauh saya nak minta maaf juga mungkin biasalah ada masalah uh, apa ni teknologi sebab as long as dia bukan ciptaan Allah dia tak sempurna dekat PC saya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu keluar dekat jangka dekat PC saya rasa, print pun keluar lambang macam-macam lambang garpu pun ada Saya tengok so itu tanda dia simbol sallallahu alaihi wasallam ataupun subhanahu wa ta'ala ataupun radhiyallahu anhu ada juga serta-serta matan Arab dia jadi keluar simbol macam-macam insya-Allah bila sampai ke tempat tu saya akan baca matan yang betul. Uh, baik. Uh, Syekh Ibrahim ar ruhail menyebutkan dalam mungqif uh, ahli sunnati wal jamaah dalam dalam pendisainnya risalah uh, doktor dia menyebutkan uh, dalam diterjemahkan uh, atau mentafsirkan surah al-Kahfi Uh, perkataan sunnatul awalin dalam ayat surah al kafi surah ayat ke-55. "Umman 'annas ya'minu ilja'ahum al-hudaa wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awalin aw ya'tiyahum al-'adabu qubula." Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan dari memohon ampun kepada Tuhannya illa an ta'tiyahum sunnatul awalin kecuali Keinginan menanti datangnya hukum Yang telah lalu Sungai tulul awalin Hukum ketetapan Apa yang telah berlaku Kepada mereka-mereka yang telah lampau Pada umat-umat yang dahulu Dari segi yang agak Atas mereka ini yani, Yang ni Yang ni di sini memberi Memberi support kepada Qawul ibnu Mahbur Bahawa secara literalnya Benar ada Pangta'rifan sunnah yang Sayyihah Yang Kebinasaan ini bukan benda yang baik, benda yang tidak baik. perkataan sunnatul awali Okey, itu dari segi bahasa. Boleh? Dari segi bahasa, demikian pentakrifan sunnah. Kita pergi uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi sedikit lagi kefahaman tentang sunnah dari sudut bahasa. Hadis yang masyhur di kalangan pendukung-pendukung sunnah saya pasti Riwayat Muslim Man sanna fil islami sunnatan hasanatan Falahu ajruha Fa umila biha ba'dah kutiba lahu mythlu ajrin Man amila biha Walayang kusumin ujurihim syai'un Wa man sanna fil islami sunnatan syai'atan Fa umila biha ba'dah Kutiba alihi mythlu wizra Ou mithlu wizri man amila biha Walayang kusumin awzari min syai'un dia banyak uh, lafaz hadis ni ada yang panjang ini panjang sikit ada yang pendek mensunnahkan islam sunnah hasanatan falahu bizirha wa yajzuruna alil biha ba'da min apa dia yang min wujuhim syekh bila hadis secara ringkasnya makna hadis barang siapa yang mensunnahkan ataupun kita buat kita bagi uh, terjemahan mudah memulakan Ataupun menteladankan Ataupun mencontohkan Di saat sunnah tersebut ditinggalkan okay, Bila kita teladankan Kita contohkan Kita pamerkan Satu sunnah dalam Islam Sunnah hasanah. Uh, di sini uh, buktinya Ada sunnah hasanah dengan sunnah Seyyah uh. Ini dari konteks literal Dari konteks literal Dari konteks linguistik Atau dari konteks bahasa Eh okay luasnya ilmu hadis sehingga pentak, pentak di sunnah pun kita boleh ambil dalilnya melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi barang siapa yang memulakan mempamerkan sunnah yang baik di kala orang pada zaman pada masa ketika itu ataupun pada perkampungan ataupun persekitaran itu meninggalkan sunnah tersebut contohlah kita kita tunjukkan ataupun kita beri contoh sunnah memberi sedekah kita duduk dalam golongan orang ilik kaya Kebiasaan orang kaya ni kebiasaan Bukan semua Akhir zaman dia mungkin tamak harta Kumpul harta tapi Kedekut untuk berserkah atau berzakat Tapi kita orang kaya Alhamdulillah Beri taufiq untuk kenal sunnah Maka kita tahu antara sunnah kepada harta Ialah infak, zakat, salafah dan sebagainya Maka kita pun menunjukkan mempamerkan contoh tersebut Sunnah tersebut sudah ada dalam Islam ada, ada satu kelompok yang cuba menjadikan dalil uh, hadis Muslim ini sebagai uh, dalil untuk mereka mencipta mereka cipta agama. Maka ini sanad al-Islam sunnah al-hasan maka ada dalil hasan. Itu bukan pen, dalil benar. Dalil itu benar tapi pendalilannya adalah pendalilan yang batin Kita belajar hadis uh, enam jemaah manhaj at-talaqqi wal istidlal. Manhaj kita bertalafi dan beristilah Dalil kena benar Dalil hadith sunnah yang sahih Contoh hadithnya Muslim, sahih Noda Tak payah sebut lagi disahihkan oleh Al-Albani Sahih, Bukhari sahih, mutafak adith apatah lagi okay. Tapi pendalilannya pula Benar ke tidak cara berdalilkan hadith tersebut? Cara benar berdalilkan hadith ini ialah di dalam satu kelompok atau zaman Di mana sunnah yang baik itu Telah lama wujud okay? Telah lama wujud Tapi ditinggalkan masyarakat tersebut Sebab tu ada hadis lain Bagaimana siapa yang menghidupkan sunnah aku Di, di saat fasad ni umatku Falhub, ha, ajrub Apa dia? Mi'at mi syahid Maka ganjarannya adalah 100 orang syahid Ini antara supporting uh, Dalil kepada hadis ini cara nak faham dengan betul hadis tersebut sebab so, hadis pun dia sama macam quran al-Quran ditafsirkan dengan quran sendiri al-Quran ditafsirkan dengan hadis begitu juga hadis hadis ditafsirkan dengan quran hadis juga ditafsirkan dengan hadith-hadith yang lain untuk kita fahami uh, tak cukup dengan satu hadis maka kita buat konklusi yang pantas ini makna hadis maksudnya kita boleh sunnahkan satu yang nampak baik maka kita pun bagilah Support kepada Adanya bid'ah ah yang hassan okay. Bid'ah ah, secara jelas Ia perkataan yang untuk Memberi label yang buruk kepada suatu amalan Itu benda yang direka Yang diluar dari syariat Ataupun kerangka agama Yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang mempamerkan, memulakan sunnah Ataupun jalan kebaikan, contoh saya bagi tadi Bersadakah Lepas tu orang kaya yang selama ini hidup Bersama dengan kita, tu tak benar bersadakah dia tertarik ataupun terpanggil untuk bersedekah juga mungkin pada mulanya tak ikhlas sebab nak nak nak mendapat kekaguman daripada kita mungkin kita ustaz ataupun uh, ajk masjid dekat uh, peni rumahan elit tersebut so nak jaga hati ustaz kek jugalah tapi ia bermula dengan sedemikian Kemudian ia, ia pergi kepada uh, uh, rutin hinggalah ia menjadi tabiat dan menjadi sunnah yang baik kepada orang tersebut Maka hadis ini jelas mengatakan bahawa Barang siapa yang memulakan sunnah yang baik di dalam Islam eh? So syaratnya dalam Islam Tak boleh ambil sunnah Kristian Walaupun nampak baik Tapi ia adalah daripada Kristian Ataupun daripada Yahudi Ataupun daripada Hinduisme Dan doktrin-doktrin uh, ideologi yang lain Syaratnya telah jelas Bawabitnya telah jelas Di sini Bukan juga mensunahkan sesuatu yang tidak ada dalam agama pada asalnya, apatah lagi mensunahkan apa yang di luar Islam. Dua-dua tak boleh. Okay? So, syarat dia jelas. Maka orang tu ikut kita, kita akan dapat pahala satu kita buat, yang kedua pahala orang tu buat tanpa mingairi an yang kuasa minujurihin syiir, tanpa kurang sedikit pun. Pahala orang tu buat. Eh, kalaulah Allah berikan pahala orang yang buat yang follow kita itu 10 pahala Kita dapat 10 tanpa kurang sikit pun Bukan 9, bukan 9.5, bukan 9.9, 9.9 dan sebagainya Sebaliknya juga Jika kita mensunahkan, memulakan, mempamerkan, mencontohkan, menteladankan sunnah yang tidak baik Yang ini jalan keburukan dan orang tiru kita Kita akan dapat saham yang sama minnggairi an nyenqsa min auzarihm syai tempukurang sikit bod daripada dosa tersebut maka berhati-hatilah buat sunnah hasanah ni insyaallahlah kita tak risau sangat yang kita risau ni kita terbuat sunnah yang tidak baik terbuat sunnah yang baik tidak sengaja mungkin eh okay? ataupun kita mungkin sengaja buat benda tu di, di dalam kawalan kita contoh kita kata kawan gelar Yang gelaran yang tidak baik. Okey. Isma <tip> wala tanizu anfusakum <tip> bil alqaab. Larangan Allah jangan melazimi atau melemparkan seseorang dengan alqab yang tidak baik. Lakap yang yang baik tu apa? Kan? Macam lakap yang contoh uh, uh, syekhul Islam tak apalah. Lakap macam tu. Uh, Amirul Mukminin bil Hadith itu lakap yang baik. Okey. Lakap yang uh, Ali kaki pukul contoh. Itu lakap yang tidak baik Walaupun mungkin dia kaki pukul sungguh okay. Kita sengaja Ataupun kita di dalam kawalan Kita memang maksudkan Kita nak gelarkan dia macam-macam Ada kawan kita yang terdengar, Maka dia sebarkan Oh rupanya Ali kaki pukul Orang panggil dia Ali kaki pukul So selagi mana kaki pukul orang guna Kepada Ali itu gelarannya Dosa itu akan tetap bersama kita hingga hari kiamat, walaupun yang al berbeda. Kalau Allah nak ampunkan, idzah, wafirah. Jika Allah nak ampunkan, ampun kerana apa? Inna Allah la yakfiru inyusraq bihi, wa yakfiru maduna dari firman yang syak. Allah akan ampunkan segala gala dosa Kecuali syirik saja. Atau ampun. dosa, At dosa yang macam ni Allah ampun. Tapi kita khawatir Allah tidak ampun. Maka jangan sekali-kali kita Ter Mensunahkan sunnah yang tidak baik Kerana ia akan menjadi Takut ia akan menjadi saham yang tidak baik kepada kita Dosa sendiri pun kita tak larat Nak tanggung, tak tanggung dosa orang yang Buat yang hasil daripada Kita sunnahkan Itu dari sudut Bahasa tu, faham kan? Eh? Tak apa bila lambat Saya memang sengaja Dan lambatkan pun Supaya tak ada ruang Untuk soalan Tanya Al-Kafi Serbisa sangat akan tolong jawab InsyaAllah Menurut istilah Secara ringkasnya Ada empat majal Ilmi Di sini Ada empat bidang ilmu Utama Di dalam di dalam syariah Istilah al alihadif Istilah Usul al-fiqh Istilah alifik Istilah Ahlul kalam Atau kalimun Mereka yang belajar uh, Pulau uh, ilmu hadith Dia Ma'ruf ma lah Dengan Pendidikan Pendidikan Dan, dan semakin InsyaAllah Dari segi Mereka Mentaarifkan sunnah Ini istilah ha? ke okay. Settle sebab uh, Literal Ini Okay Faham Sunnah di sisi an-hadith ialah sinonim kepada pengertian hadith di mana hadith ini maknanya ataupun definisinya akwalun nabi wa nabi wa taqrirat nabi sallallahu alaihi wasallam adapun banyaklah susunan perkataan manusia baina nabi min qawlin wa fi'lin wa taqririn wa sifatin khulqiyah aw qulqiyah itu matan Arabnya Bahasa Melayunya Apa yang telah saya tulis tu lah, Yang disandarkan kepada Nabi ha, Yang keluar pi tu, tu alaihi SAW lah okay. Siapa rajin nak dapat Pahala salawat kat Nabi ha, Dia tulislah kat situ alaihi wasallam. Dari perkataannya Perbuatan Nabi Ikhraq pengiktirafan ataupun penetapan Nabi saw serta sifat pribadinya yakni akhlak dia moral dia kepribadian Nabi dan juga keterciptaannya saya tak pasti ada kata kataan ni dalam beberapa bahasa tapi saya reka sendiri nya keterciptaannya terciptanya Nabi begitulah juga Abdul Hadi mendefinis mem mem memasukkan dia sebagai definisi hadis that's why bila ada lagi pembahagian definisi hadis yang lebih yang lebih uh, uh, spesifik kita bagi kepada contoh hadis qauli hadis fi'li hadis taqriri contoh hadis qauli banyaklah tadi ya. mansan fil Islam di qauli hadis fi'li hadis-hadis yang kita tengok contoh dalam buku sifat solat nabi sifat uh, sifat nabi uh, kan nabi apabila ya telah kala kan nabi apabila ya ila saama Jenis-jenis hadis macam tu, itu hadis fi'li Yang menceritakan fi'el perbuatan Nabi Hadis takliri, hadis yang contoh Hadis yang sahabat buat sesuatu perbuatan okay, Yang mungkin tidak pernah Nabi uh, sunnahkan Tapi Nabi mengiktiraf kesunahan amal tersebut Contoh hadis Bilal okay, Bilal, uh, Bilal adhan satu ketika uh, Bilal adhan subuh ee uh, lepas azan tu qosalah uh, bilal sebab dia muazzinul rasul lil azan subuh nabi datang ma malam tu nabi bermimpi bahawa bilal, dia mendengar uh, terompa ataupun detak uh, apa ni maksud bilal betul lah, di dalam syurga betul cerita maka nabi tanya bilal apa ke amalan kamu di dalam Islam yani, Setelah kamu Islam yang yang yang paling baik yang kamu pernah buat, kebila kata setiap setelah aku wudhu uh, aku akan salat dua rekah. Itu antara amalan yang konsisten bila buat. Okay. Maka ini contoh hadis terkiri yang tidak datang daripada Nabi sunnah ini hadis ini tapi sahabat yang buat dan Nabi ihtiar. Contoh yang famous uh, makan bab Khalid Al-Walid. Ini biasa contoh-contoh famouslah. Hadis takririn. Uh, Nabi tidak makan tapi Nabi tidak halang Khalid Al-Walid makan. Bab. Contoh hadis lain hadis uh, tayammum. Dua sahabat tayammum. Satu bila jumpa air dia uh, apa ni ulang balik Salat dan sebagainya satu tidak Bila jumpa Nabi, Nabi kata kamu berdua di atas sunnah. Contoh-contoh hadis takririn sebenarnya so, tidak asal dari nabi perbuatan tu tapi dari dari sahabat tapi nabi memberi pengiktirafan iqrar nabi jelas bahawa nabi tu kerana sifat nabi sallallahu alaihi wasallam apa wama yantiqu hawa in illa wahyu yuha surah najab nabi tidak akan menuturkan atau mengeluarkan satu-satu perkataan ataupun Pengiktirafan ataupun perbuatan Perkataan datang daripada Hawa nafsu dia kecuali Ia datang dari wahyu Maka mustahil Khalid akan dar, Kalau haram Nabi Diam, mustahil uh, Bilal Buat dua rakaat sunat Selepas wudhu itu tidak baik Di kategori bin'ah Tapi Nabi Senyap akannya itu adalah sifat yang mustahil bagi nabi untuk dia sukut di hadapan maksiat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mesti akan melarang. Itu contoh hadis takrir. So sunnah di sisi muhaddithun sama maksud dia dengan hadis, muradiful hadis. Setenang. Sama ada ikrar sifat peribadi nabi pun dikira sunnah. Sifat khilqiyah Khilqiyah, ciptaan dan juga Prima di Nabi, kedua-duanya adalah Dikategorikan sunnah Di sisi muhadithun Di sisi usuliyun, Sunnah adalah Perkataan atau perbuatan Serta pengiktirafan Nabi Iqrar Nabi tadi S.A.W Yang dengannya tersabit Satu-satu hukum fikri Faham? Contoh mana? Sunnah Islam itu hasanah. Contoh, ia tidak mensabitkan apa-apa hukum yang lima. Hukum lima tu apa? Ha, apa tu, buat? Ha, sunnah, pemandu, lima hukum, al-akam al-khamsah. Al Al apa sahaja kau, terkhir kau ha, terkhir nabi yang mensabitkan mana-mana hukum lima ini, maka ia adalah sunnah di sisi usuliyun okey setter faham eh tak faham pun nanti tanya ustaz masri biar kan buat kelas uh, lanjutan insyaallah menurut istilah alif fuqaha atau alif fiq atau fuqaha sunnah ialah sunatlah yang antara hukum uh, lima tu yang redwan hadithullah sebut eh Uh, contoh dia mudahnya suara sunarawati kuasa sunnah dan sebagainya itu sunnah di sisi fukah itu sunnah di sisi fukah bila sunnah fukah sebut sunnah ia bermaksudkan ataupun berkehendakkan maksud sunnah yang mana kita kata la yusabu fa'ilu, wala yu'aqab tariku orang buat dapat pahala, tinggal tak berdosa, itu maksud uh, uh, Sunnah di sisi faham Sedikit Di sisi al Kalam Ataupun Mutaqal Sunnah Apabila sebut sunnah Apa sahaja yang bertentangan dengan Bidah Baik Bidah apa pula Bertentangan dengan sunnah Muqadilun Bidah Definisi ringkas bagi Bidah Apa sahaja yang bertentangan dengan sunnah Apa itu sunnah yang kita cerita tadi lah. So apa sahaja keluar daripada Rangka sunnah Maka automatically ia menjadi bida'ah Tak kira ia dinamakan ah hasanah, am saja. Itu cerita lain pula Bida'ah Mahmud dah Kemudian, ke, itu pendidikan lain Kalau saya nak detail, dia akan jadi Masuk, bukan memburu Pintu Arbadiah, memburu peneritian Bida'ah Maka, keulah Secara ringkasnya, Bida'ah itulah apa yang tidak Disunnahkan oleh Nabi Para sahabat. Dan para Tabi'in dan tabi'u tabi'in Generasi tiga Yang pertama Generasi salah tergadar. Generasi salaful umma Ataupun kita, juga, kita sebut juga as salafus salaf okay, Generasi emas Khairul nas karni Tummal dhabi na'aylunahum Tummal dhabi na'aylunahum Haditha minyakussalam ummah yang terbaik adalah ummah Pada zaman aku punya sahabat Kemudian yang mereka Mereka, mereka, mereka, mereka sahabat ini tabi'in dan yang mengikut tabiin yang tabir tabiin, okay. dan syarat dia ikhbar bi ihsan ramai ya. dalam tabiin yang tabir tabiin tu yang juga abul bid'ah, khawarij, muhtazila, Shia ah. itu semua dalam dalam golden era tu. So mereka tak dikira salah. Kan? Salah dari segi zaman, tapi bukan dari segi manhaj dan akidah. Mereka salah al-ummah tapi bukan as salafus salih Bukan salah yang baik okay. Adapun dengan lebih umum Sunnah menurut pentarifan para ulama Ahli sunnati wal jama'ah Bermaksud Islam Atau syari' a. Atau hikmah Contoh Antara imam besar kita, Imam Al-Sunnah Imam Al-Hasan bin bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari Di dalam kitabnya Syarif Sunnah Apabila dimensyarahkan kalam uh, gurunya Syekh uh, uh, Al-Islam Ahmad bin Hanbal uh, Rahimahullah Yang mengatakan bahwa I'lam Al Islamah Huwa Sunnah Huwa anna Sunnah tahiyyat Islam Antara perkataan dia yang saya terjemahkan di sini Ketahuilah, wahai orang yang sedang aku bercakap dengannya yang Ini bila kita baca buku syarikat sunnah karangan Al-Barbahari So dia ada communication dengan kita Ini alam wahai pembaca buku buku Bahawa Annal Islam huwa sunnah Wa anna sunnata hiya al-Islam Sesungguhnya Islam itu adalah sunnah Dan sunnah itu adalah Islam wala yakum ahaduhuma illa bil akhar. Maka tidak boleh tidaklah tertegak keduanya sama ada Islam maupun sunnah kecuali saling memerlukan antara satu sama lain. Mana mungkin kita menegakkan Islam jika kita meninggalkan hadith Nabi dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kita menegakkan Islam tapi kita mereka apa yang tidak ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat radhiallahu anhu. Ini maksud kalam al-imamul barbahal rahimahullah Dan sunnah juga bermaksud luzumul jama'ah Al-jama'ah di sini bermaksud ahlu sunnahi wal-jama'ah lah <coughs> Dan barang siapa yang iftirak dengan al-jama'ah ah, Ahlu sunnahi wal-jama'ah Maka dia meninggalkan Seolah-olah dia menanggalkan gelung Islam dari tengkuknya Maksudnya dia menanggalkan Islam lah itu bila ulama' dia menulis perkataan Dia memilih Ialah dia memilih perkataan yang terbaik dalam bahasa Arab Untuk memberi mesej yang Yang tegas Tentang sunnah Syekhul okay. Islam Ibn Taimiyah, Rahimahullah Berkata Dalam uh, syar, uh, Dalam Majmu fatawah Sesungguhnya sunnah itu adalah syariat, Ia yani apa-apa yang disyariatkan Allah Dan rasulnya dari agama ini lebih kurang sama lah Soal secara umum saya kata Para ulama ahlu sunnah Imam-imam eh, ahlu sunnah Mengkategorikan tarikh mentaarifkan sunnah ini Dengan taarifan yang sangat luas eh, Bahkan mereka Majoriti mereka memaksudkan Sunnah itu adalah Islam itu sendiri Kerana mana mungkin Islam tertegak tanpa sunnah Kerana sunnah itu adalah Wahyu Sunnah itu adalah primary source, apa nih? Kita ulas lagi. Sumber utama di dalam Islam, Al Quran maka kena ada Sunnah. Jika kita bincang Al Quran dan Sunnah, Al Quran dan Sunnah dari segi uh, credibilitynya sebagai sumber di dalam Islam adalah pada tangga yang sama. Tapi dari segi autentisiti ia berbeza Dari segi kesahihannya Kerana Al-Quran mutawatir tanpa syak Siapa yang mengesyaki, meragui Kemutawatiran Al-Quran Tawa pemutawadir Mutawatir ni secara ringkasnya pula Alhamdulillah banyak istilah yang baru Melambatkan lagi sudahnya pembentangan saya Mutawatir ni selalu ya apa ni Syekh Yassir, kalau salah, mohon betulkan uh, Apa yang ni Benda yang berkaitan periwayatan okay? Quran dan Sunnah Dua-duanya melalui jalan riwayat Jalan Isnad okay? Al-Isnad Minaddi Perkataan ulama' al-Sunnah Lawla'al-Isnad Laqala' Kalau tanpa Isnad, maka orang akan cakap Apa saja dia suka Maka tidak terbeda ter ter ter ter terbe agama banyak perkataan-perkataan ulama yang menyebutkan tentang kepentingan islam maka al-quran sananya level yang paling tinggi mutawatir tidak ada di sana keraguan padan okay? makanya ijma al-sunnah oleh jamaah siapa yang meragui hatta al-islamin kahir hey, ayat islamin betul ke kuku alislam simbol kalau dia dengan aktivkatnya setelah datangnya Hujjah, penjelasan dan sebagainya Dia masih lagi meragui Kesahihan alif dami Ya kafir okay. Ada pun sunnah okay. Di sana ada sunnah mutawatera Mu'azamnya tidak mutawatera Kebanyakan Banyaknya sunnah hadis tidak mutawatirlah Jika dibincangkan dari sudut mutawatir dan ahadnya Ahad apa pula maksudnya? Satu lagi istilah Hak ni lawan kepada mutawatir lah eh? Mutawatir ni periwayatan Mana Sanak-sanak dia ataupun Rawi-rawi dia ni Mencukupkan satu uh, Bilangan yang Memustahilkan mereka bersatu Dan berpakat untuk mendustakan Riwayat tersebut Seringkas eh? Ada kata uh, Cukup dengan 10, 40, 70 mikianlah. Jangan bayangkan macam sekarang. Sekarang 70 tu tak cukup lagi mutawatir. Kan? Hadis palsu tu tersebar kan, dalam satu saat kan? Facebook. Han? Twitter dan sebagainya. Klik share 1000 friend macam masyri dia ada 5 10000 friend 10000 tu lah. Dulu susah untuk berlaku nya iktifar antara ahlul balad ia sesuatu yang suka maksudnya okay. so, bila ada certain number, pada waktu itu sudah cukup untuk dikategori sebagai trusted okay. dapat super brand ini mutawak okay. so itu nilai authenticity kesahihan Al-Quran tidak ada syak padanya kerana ia melalui proses ini, sulingan, saringan dengan sangat-sangat-sangat uh, Tegas dan juga strik okay. Semasa pembukuan Al-Quran Di zaman Hizmat Adapun sunnah Ada yang Ada yang ahad, ada yang mutawatir, Dan ini juga pembahagian yang Dipertikaikan pun dari sudut, Bila kita bincang, di sudut bab, lulum lahdi dia pembahagian yang dipertikaikan Kerana di sisi sunnah, apa sahaja yang sahih Tak kira lah daripada Bukhari Muslim Abu Dawud, Nasya'i, Tirmidhi dan sebagainya as long as hadith sahih maka kita terima sebab tu ilmu Rijal ni ilmu yang paling berdisiplin ilmu itu sendiri telah menjadi satu super brand untuk menyelamatkan hadith, ilmu hadith itu sendiri nak kata fulan sekian-sekian khadib ke? munkarul hadith ke matruk majhul itu bukan kerja senang dan mereka yang buat ni bukan macam saya punya takwa level takwa dia lain yang bumi yang saya punya so credibility dia di sana ada Okay so di sana keluarlah mutawatir dengan ahad So mutawatir so, mana boleh pergi mutawatir ni eh? tengok Kredibiliti uh, Al-Quran uh, dan Sunnah Pada satu level eh, Dari segi wahyunya Dari segi sumber agamanya Al-Quran dan Sunnah Sekali lagi kita kembali kepada topik Ia berada pada level yang sama Kita tak boleh kata Eh Sunnah Kita quran je Sunnah dia tak boleh okay. Eh Itu Adalah satu Doktrin atau manhaj yang tertolak di sisi Al-Quran. Adapun jika kita nak bincang dari sudut kesahihan Quran dan Sunnah, ya, Quran 100% Mutawatir la Syafqa walaihi Ba. Tidak di, di, di, di ragui kesahihannya. Siapa yang ragu kesahihan Quran, walaupun Alif satu huruf Alif dalam Quran dia akan kafir. Jadi sila semua pejuang tak atasnya. Bukan tuh dia tuh kafir itu tak lah. ana di sisi Al-Quran melalui proses-proses yang sangat strict juga Soal kita bersunah sangat anti kepada Pentakfir okay. Ada pun sunnah Ada di sana sunnah yang makbul Sunnah yang metruk Sunnah yang diterima Dan sunnah yang, yang tidak diterima okay. Perbincangannya lebih panjang Setakat tu dulu nak katanya Ulama ahli sunnah Melihat sunnah itu secara Sangat luas Sehingga ia memasukkan Islam itu adalah sunnah Syariat itu ialah sunnah Kerana mana mungkin tertegak syariatullah Mana mungkin kita faham tentang salat Hanya kita refer Al-Quran Boleh tak? Dan dia wani siapa rasa Dia boleh salat dengan salat yang sempurna Tanpa dia refer kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa boleh angkat tangan? Saya yakin semua di dalamnya ahlu sunnah Maka takkan ada tangan yang diangkat. Tak mampu Puasa Lagi dah tak mampu zakat dan sebagainya. Okay. Solat paling paling jelas pun detail deskripsinya warkaa'u ma'ar-raki'in dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan juga ada usjudu. Maksud, ada rukuk ada siap macam mana nak rukuk, macam mana nak sujud, apa anggota rukuk, apa anggota sujud, apa bacaannya, bagaimana posisinya. Semua itu dijelaskan oleh Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebab itulah secara umumnya Ulama ahli sunnah Menta'rifkan sunnah itu Dengan luar sekali Tapi kenapa mutakalim Fukaha Usuliyun Dia punya pentaklipan sangat spesifik Adakah mereka tidak Faham tentang sunnah Maka saya nokinkan di sini Kalam syekh na doktor Muhammad Abdul Layy al-Khair Abadi dalam kitabnya Ulum al-Hadith asilahha wa wa ma ma'asirha dia kata perbezaan istilah tarikh istilah sunnah ini walaupun nampak secara zahirnya di sisi muhadithun, di sisi usuliyun di sisi fuqaha di sisi uh, mutakallimun dan di sisi lain mungkin uh, lughawiyun lain mula mungkin Bukan bermakna mereka berbeza dalam memahami sunnah Tapi mereka berbeza atas dasar Ingin memberi khidmat kepada Bidang-bidang spesifikasi masing-masing Maksudnya, muhadithun, of course Bidang, dia bidang muhadith Bidang yang paling dekat dengan sunnah That's why uh, Dikatakan bahawa pentakrifan di sisi muhadithun adalah pentakrifan yang paling sumul dan paling comprehensive Kerana bidang dia ada musulion dia terjemahkan, dia tafsirkan, dia taatifkan sunnah sesuai dengan untuk dia memberi khidmat kepada majalah atau bidang usul itu. Contoh al imamun al imamuna al imam Syafi'i ini, meskipun adalah seorang antara seorang mahadlih yang uloq juga dia seorang usuli dia antara uh, penggarap utama il ilmu usul fiqh. Tapi jika ditanya dia dalam keadaan dia berbincang tentang usul fiqh, maka ini adalah pentakrifan yang dia ambil. Tapi jika ditanya sunnah dalam konteks dia seorang muhaddis, seorang alul hadis, sunah itu dia akan memberi pentakrifan uh, di sisi muhaddisul. So itulah maknanya. Bukan bermakna kenapa macam berbeza ustaz? Dia orang tak iktifaq ke dalam mat mana sunnah? Mereka iktifaq secara umum, tapi mereka ingin memberi khidmat kepada bidang masing-masing. Sebab itulah berbezanya pentadbiran istilah mereka wallahu alam itu untuk ta'rif ta sunnah secara istilah so Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallatu wassalamu ala Kita sambung kembali uh, perbincangan kita setelah Saya seenggak uh, semua dapatlah sedikit mungkin tidak sempurna kefahaman Uh, tentang sun pengertian sunnah semua Arab-Arab di sana adalah ikrah basic tentang pengertian sebenar sunnah yang sering menjadi uh, Bualan ataupun menjadi pertuturan kita saban hari. Dan kita tepi cakap sunnah sunnah sunnah tapi kita tidak memberi hak kepada pengertiannya. Dan kita tak faham pun apa itu sunnah. Apa makna sunnah? Apa kata-kata ulama ahlu sunnah tentang sunnah itu sendiri. So itu satu tak betullah. Maka untuk uh, terus memahami sunnah, terus mempelajari sunnah Bolehlah refer kepada kitab-kitab. Yang alhamdulillah Allah memberi rahmat kepada kita untuk mendapatkan ilmu, tinggal kita nak atau tak nak saja. Banyak kutub-kutub sunnah yang yang dihasilkan oleh kibar ulama. Baik yang salahnya menggunakan yang telah diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang kita boleh fahami, paling kurang pun bahasa Indonesia dan standard, yang yang waktu modern, yang dekat juga dengan bahasa Melayu boleh dapatkan. Tentu yang saya sebut tadi syarh Sunnah, dari Imam Al-Imam Kitab gurunya Usul Sunnah uh, Ahmad bin Hanbal Kitab uh, al aqidah Al-Imam uh, Ibn imam kitab ah uh, aqidah tahawiyyah ibn tahawi kitab ah uh, i'tiqad al-sunnah lidhalikahm tab'i i'tiqad al-sunnah uh, imam abubakar al-ismaili banyak eh okay. dan ia semuanya banyak lagi saya nak sebut banyak hari dan ia semuanya telah ada terjemahan dalam banyak bahasa inggris terutamanya bahasa bahasa indonesia insyaallah banyak dan ia boleh difahami dan of course yang terbaiknya untuk bila kita nak nak baca buku-buku tentang sunnah ini kita kena telakilah dengan berguru. Eh okay, baca buku tentang fiqh mungkin kita boleh faham. Contoh baca buku okey anda Ramadan anda tak faham kami jawab. Bolehlah baca sendiri. Tapi tentang memahami manhaj, memahami akidah anu sunnah dengan pemahaman yang benar yang tuntas yang jelas ia tidak ia tidak mencukupi ia tidak memadai untuk kita baca sendiri apatah lagi apatah lagi baca terjemahan tapi janganlah pula nak lah ustaz dekat baca terjemahan tak memadai tak ada baca paling kurang ada juga juhud di sana ada juga di sana apa ni usaha ke arahnya okay. dan yang terbaik kena berqalqi jadi maksudnya ada ustaz, ada syekh yang syarak Kerana ustaz atau syekh dia akan ambil Pure ataupun net daripada kutub atau kitab asal Dalam masyarak uh, Saya teringat kata-kata uh, Syekh uh, penulis buku Menhaj Akidah al Al-Imam Syafii, Muhammad bin Abdul Wahar Al-Aqib Al-Aqib Nama dia al -Aqid. Laki datang ke Mew baru ni Muqaddimah uh, Muhabarak dia tersebut Adapun ahli uh, Para penuntut ilmu terutama Penuntut ilmu agama Menjadi satu kemestian Kepada mereka untuk Berusaha mempelajari Bahasa Arab okay. Berusaha Mampu ke tidak untuk memasai So, berhenti awal Abanglah, Abanglah, Menjadi kemestian Kepada mereka, kepada kita boleh Untuk Memerah keringat Untuk belajar bahasa Arab Paling kurang faham basic Kerana apa dia kata Kalau tidak faham bahasa Arab Maka penuntut ilmu Hanya sekadar dapat Memahami apa yang Dikatakan oleh penterjemah-penterjemah sahaja so, Dia buka buku contoh Buku syarat sunnah Atau buku suruh sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal Dia buka penterjemahan banyak Ustafi Imam Syafi'i ke banyak Adalah Alhamdulillah Penterjemahannya pun baik Apa ni Kita terima dengan Kita teka penterjemahannya Dengan teks arah semua Tapi Ia tidak lebih sekadar Penterjemahan daripada Penting terjemah. Asmuk terjemahan, daripada terjemah. Terjemah. Rasulullah SAW. Ia satu kerugian, kerana kita tidak dapat ilmu itu secara yang originalnya, yang asli. Itulah satu kerugian besar orang yang belajar agama, tapi dia tidak faham bahasa Arab. Ha? Kejadian satu penghinaan ini sebagai motivasi untuk kita belajar bahasa Memang saya menghina Antum semua. Tidak faham masyarakat lah. Agar menjadi motivasi nah, Saya pun bukan faham masyarakat semua pun. Eh? Quran tu boleh kata Tak sampai 50% pun Saya faham, bukan baca Tapi, cuba untuk memahami Dari semasa ke semasa ilmu bahasa Arab meniluas Tapi siapa kata kita mustahil untuk menguasainya? Imam Al-Bukhari rahimahullah Dia bukan bangsa Arab lah. Maruf, semua kenal kan Al-Imam Al-Bukhari dia bukan orang yang lahir di uh, Madinah ataupun Taif ke Ataupun tanah-tanah uh, harap Dia lahir daripada Bukhara Bukhara ni bilang mana? Tantan, -tan, Uzbek ke Kalahstan Dia yang Tantan tu -tan lah Yang pasti saya tak sure Uzbek, saya cakap Uzbek kot Uzbekistan, tak silap Tapi yang penting yang sebelah kan Yang sebelah yang Tan, Khazastan, Uzbekistan Bukan Pakistan Tapi macam mana dia boleh menghasilkan As-Sahih yang Of course 100% ialah bahasa Arab Mana bukan bahasa Kazahstan dalam sahih Bukhari tu Dan dia dinilai Sebagai kitab yang paling berkredibel Selepas Al-Quran Maka kenapa Imam Bukhari tak dapat, aa, mendapat Kenapa kita pun tak, tak boleh Tangan ha, bagi alasan sebab dia Imam Bukhari Dia dikhasilkan sebagai insan biasa dan juga membuat salah dan silap Sehingga Karyanya juga terbuka kepada kritikan Bahkan karyanya juga dikritik di peringkat tinggi intelektual bukan peringkat lewani lah Bukan level kita lah nak kritik Imam Bukhari punya karyanya dekat dalam lewani No, level atas Level orang dah tahap profesor Yang ilmu hadis yang mungkin hafal hampir semua kutubusid lah Tapi dia boleh maksudnya dia manusia juga lah. Dia boleh mahir bahasa Arab Kenapa kita tidak boleh Maka ini Jadikan sebagai motivasi untuk kita Sama-sama uh, Azam Untuk belajar bahasa Arab InsyaAllah Sekarang banyak Contoh uh, promosi media sikit Minta maaf Al-Qafis lebih ya. Free Bukan promote Sobaya free Bergi We dalam web media Free je klik, learning Arabic For free At least basic Lepas tu Antum akan dapat Satu kecintaan Terhadap bahasa Arab untuk belajar dengan lebih, lebih, lebih banyak. Siapa yang belajar bahasa Arab dia akan cinta bahasa, karena suruhan Allah. Bahasa Arab ni bahasa bahasa Al-Quran mana bahasa yang lebih menakjubkan dan mengasyikkan berbanding bahasa Al-Quran. Okey, habis bahasa. Sekarang kita pergi kepada tajuk yang sebenar perbincangan kita. Yang mana saya akan pergi secepat. Kerana ini saya kira sebagai Muraja'ah sebab tu saya tekankan, lamakan tentang pengertian sunnah dan pembahasan untuk kita dalam Dewan ini Bagi siapa yang tak faham Paling kurang keluar dari Dewan hari ini, dia ada fikrah yang jelas ataupun basic tentang apa itu as-sunnah okay. Penting ke? Kita berkata kita pendukung sunnah, pencinta sunnah Sayang Nabi, cinta Nabi nak ikut sunnah Nabi Tapi kita tak faham apa itu makna sunnah Apa tuntutan sunnah kepada kita Itu satu cara hidup dengan saya Maka ini yang selebihnya Bermula page 4 sampai 15 tu Hanyalah murah ha? je Kerana semua tajuk-tajuk ini Hampir setiap kali Ramadhan Saya pasti akan menjadi Topik yang dipilih Untuk dibual, bicarakan Ditaskirahkan, dikuliahkan Di mana-mana Majari sul-il Confirm Minggu depan ada lagi tempat lain Topik yang sama Mungkin esok pun ada topik yang sama Di tempat yang lain Ya sekenal meraja'ah Bahkan saya pasti antum 50 to 70% Dah maklum pun Apa yang saya letakkan dalam sebagai konten Bagi yang dah tahu Ya sekenal meraja'ah Mungkin tambah-tambahan sikit Bahkan ada yang Dalam ni Ada yang sunnah-sunnah yang saya tidak termasuk Okay, kerana ke apa ni ke terbatasan waktu dan sebagainya. Okey, sunnah bapa Sunnah juga secara tidak popular ia diartikan sebagai Adab dan kebiasaan. Aa, ada, ada juga diartikan, definisi, didefinisikan di sunnah ini sebagai keterap. Cuma ia tidak popular. Okay. Jadilah nabi Sunnah Allah yang telah keluar dari sebelumnya, dan tidak ada Sunnah dalam Allah yang berubah. Ayat surat al-Fath. Kalau kau katakan kepada mereka yang mengkhianati Allah, maka mereka tidak akan mendapatkan apa pun dari mereka. Mereka tidak akan mendapatkan apa pun kerana mereka tidak ada waliyah dan wala nasirah Mereka tidak akan ada penolong dan pembantu Untuk menghadapi menghadapikan muwai tentera Islam Kesambungan ayat itu Sunnat Allahi lati qad khalat muqabil Walan tadila disunnat illahi tadila Dan ilah sunnatullah Dari kekalahan orang-orang yang menentang Rasulullah ialah menjadi satu fitlah Satu ketetapan Satu peraturan yang Allah tetapkan yang ia telah pun berlaku kat khalak sebelum belum ni ha? buat. Walau dia jadi sunnatillah tabdila. Maka ketetapan peraturan Allah ini yang tetap ini tidak ada tabdil untuknya. Tidak ada penggantinya. Tidak ada orang boleh cancel apa yang Allah tetapkan. Okay? Maka Imam Ibnu Kathir mentafsirkan -men -men -men ayat ini bila dia uh, ayat, uh, sebut sebut sunnatullah maksud dia dan inilah Sunnatullah Wa'adatihi Likhalqih Ataupun ala khalqih Dan inilah sunnah Allah Dan adatnya ke atas ciptaannya Maka Ramadan pun dia ada Ketetapan yang kita tak boleh ubah Bila datangnya Ramadan Tidak ada siapa pun boleh ubah Apa yang telah Allah tetapkan Yang ada pada Ramadan Haa Antara kekecapan dan kebiasaan Ataupun adab Yang tidak ada siapa yang boleh ubah pada Ramadhan Nomor satu yang paling utama Ramadhan adalah syahrul quran Ramadhan ni adalah bulan Al-Quran Maka siapa yang tak tahu Ramadhan ni bulan Al-Quran Kiamat menyedihkan Dan saya pasti sering ini menjadi topik perbualan hangat menjelang Ramadhan Ataupun di dalam Ramadhan kerana Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadhan, seperti ayat surat Al-Baqarah ayat 185 rakan imam Sya'hrul Ramadan yang tadi. Anzalafiih Al-Quran Hudalilna subyinati min al-Huda wal-Furqan ila akhir al-Ayah. Sya'hrul Ramadan, al ini yani hari-hari bulan Ramadhan, adalah bulan yang di dalam diturun di dalamnya diturunkan Al-Quran. Akan ada detail lagi ayat tentang cerita turun Al-Quran. Okay. Uh, Anjala Hu filaidatilmubarak dan surat al-Furqan. Dan kami turunkan dia dalam malam yang berkat. malam yang berkah itu adalah malam al-Qadar. Dan al-Qadar itu adalah di bulan Ramadhan tidak di bulan yang lain selain ramadhan. Dan al-Quran menjadi petunjuk linah buat manusia wabijinatin min al-Qudah wal-Furqan yang membezakan ataupun yang memberi penerangan untuk membezakan antara petunjuk dan kebatilan. Itu ketetapan. Kita nak ubah. Eh, tak boleh nak pindahkan bulan Al-Quran kepada bulan Syawal. Tak boleh nak pindahkan. Tak apalah tahun ni kita bagi tema bulan Al-Quran ni kepada bulan Tak Boleh. Ini menjadi hak eksklusif bulan Ramadan. Eh, tak ada siapa yang boleh tukar. Yang kedua dibelenggunya syaitan Ataupun syaitan syaitan pada bulan Ramadan. Okay. baca hadis. Yang Saya nukilkan di situ riwayat Tirmizi. Jika kana awal laylat min syahr Ramadan sufiyat alshayatin wa maradat aljinn. Apabila sampai yang awal Ramadan, okay, dibelenggu jin-jin uh, syaitan dan juga Jin-jin yang derhaka Syaitan dimaksudkan di sini adalah Syaitan di kalangan jin dan di, di, di kalangan manusia eh? Syaitan di kalangan manusia pun ada Tapi dia bukanlah maksudnya Dia kata syaitan di kalangan manusia Bukan syait, syait, manusia itu dia ada tanduk ke Berupa-berupa syaitan Allah saya pun tak tahu berupa syaitan macam mana Sifatnya, syait, sifat syaitan ini Baik eh? Kerana itulah bila bulan Ramadan Masih ada lagi berlaku maksiat Bezanya Kurang Ataupun bezanya Kekerapan itu akan menurun Kekerapan berlakunya maksiat Contoh kita nama Tempat-tempat maksiat yang biasa terkumpul maksiat padanya pun Akan disingkatkan waktu operasinya Contoh pusat-pusat hiburan -pusat Paling kurang kalau dia tak tutup pun Akan ada perkeliling untuk Daripada tengah malam tutup Maghrib contoh Itu ketetapan Allah Dan secara kita lah hamba akan ikut Kita rasa uh, Contoh dekat Malaysia ni Orang yang ada pusat hiburan Adakah dia beriman dengan Kita berubah untuk dia kat waktu operasi Sebab Mereka oh, beriman tak dia akan jadi macam tu Kerana syaitan itu telah menjauhi dirinya Dan syaitan minal, minal ins pun Berkurangan Dan menjauhi diri-diri kita Yang tinggalnya syaitan dalam diri kita Yang ni nafsu kita jadi kita mampu memelenggu nafsu itu juga Maka kita akan berjaya lah pada bulan Ramadhan Antara ketetapan lain, sunnah ini sunnah Ramadhan itu sendiri adalah pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup. Ini pun maklum, siapa yang sering ikut dikutuklah pada Ramadhan ini. Molekat hadis yang sama, sambungan mata, molekat abu abunak. Falm yufth minha bab, wafuth hat abu abul jannah. Falm yughla minha bab ditutup, pintu neraka dan tidak dibuka walaupun satu <tune> pintu pun. So, dan juga dibuka pintu-pintu syurga Dan tidak ditutup walau satu pun Itulah yang antara kita Yang kita nak-nak-nak buru Dapat istifadah dalam program ni Memburu Ar-Raiyan Ia antara nama Lababan yuqalulahu Ar-Raiyan Untuk asa'in Orang yang berpuasa Di sana ada satu syurga Satu pintu syurga yang bernama Ar-Raiyan akan masuk kita orang yang berkuasa Allah melalui pintu ini Seterusnya Sunnah bulan Ramadhan ini juga Yang tidak mampu siapa pun ubahnya adalah Keampunan Menjanji keampunan dari Allah Kepada mereka yang mengimani Ramadhan Bukan beriman dengan Ramadhan Mengimani Rahmat Allah Pengampunan Allah Pahala dari Allah dan mengharapkannya هلاكني من قامر مظان إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه. Barulah siapa yang mendirikan, yang mendirikan malam-malam di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan juga pengharapan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah menjanjikan kelupusan dosa-dosanya yang lalu. Dan ini tidak dijanjikan pada bulan-bulan yang Yang lain special untuk orang-orang Pembebasan dari neraka Hadis Nabi Muhammad SAW Sambungan hadis termini uh, Kira empat terakhir matang ya? tu yang pedih Sebab inilah soalan teknikal Walillahi Itu kata adil yang sebenar uh, Dia keluar simbol Lepas selang yang kedua Wallillahi Dan Allah pada setiap malam bulan Ramadan dia membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Jadi ia ialah eksklusif offer yang diberi pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan wallahu aalam. Itu di luar ilmu kita. Ilmu Allah. Allah nak bebas kamu lain, Allah punya cerita lah Tapi Ramadan ni Allah jelaskan, confirm ini janji Allah, walillahi al-taqa minan nar wa dhalika kullu ia berlaku pada setiap malam di bulan Ramadan. al ni siapa? Apa al-taqa tu? Orang yang dibebaskan dari neraka. Adakah kerana dilidup dalam bulan Ramadan, kita keberadaan kita dalam Ramadan tu kita jadi al macam tu je? Tak. Bagi mereka yang kama iman dan waktu siapa yang mendirikan ramadhan daripada siamnya daripada menjaga, daripada perhatian keji dan mungkar, melakukan rofat, melakukan uh, penistaan buat maksiat, siapa yang jaga diri dia daripada apa juga bentuk maksiat bulan ramadhan, malamnya dia mendirikan uh, malam ramadhan dengan penuh iman dan ikhlas, mereka inilah yang layak dikategorikan sebagai mutaqah orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan masa Ramadan kau kerja nak tunggu pukul 6 nak pergi bazar Ramadan je itu bukan mutaqah eh ataupun nak pergi Kamdar ataupun Chekel untuk pergi cari kain ela je discount 70 80% itu bukan mutaqah eh itu pertakah daripada uh, Harga harga mahal sahaja lah. terbebas di harga mahal itu bukan terbebas saja daripada Maka uh, dah sebut Jekal Kamdar tu Saya nasihatkan lah Abdal praktikan jika Jika tak ada apa-apa halangan Kalau nak shopping kita halang Islam tak menghalang untuk shopping ha, tak, Kita tidak dihalang Untuk berindah-indah semasa A'idul-Fitr Cuma jangan membahir eh, Kalau ada anak dua je Jangan spend macam anak dua bulu eh, Kalau ada isteri seorang Jangan spend macam isteri empat kalau bujang, jangan spend on kita tu ada isteri Dan juga waktu spending shopping tu Pilih di luar Ramadan yang ni Dan ni lah dalam 5-6 hari sebelum Ramadan ni Ini waktu terbaik Tak kira lah dapat iskaun pun, itu lebih hafal Kerana percayalah Percayalah Kena ia berlaku pada diri saya sendiri nak Tahun-tahun yang lepas okay. Bila kita start pergi shopping Malam-malam Ramadan Haa dia mulakan jangkit pada malam dan seterusnya Bagi mereka yang tidak kuat, tak kuat Pagi malam ni, orang ramai Uish, 70%, 80% 90% Beli satu, free 2 Tak sempat nak beli orang ramai yang beratur kaunter Tak apa, esok kita datang Sepulah 10 malam terakhir lagi lah dia buat Diskaun kau punya Itu sunnah Penjual daripada orang abang <laughs> So, janganlah ikut sunnah penjual Ramadan. Kita ikut sunnah bulan Ramadan Itu sunnah yang Nabi sunnahkan bulan Ramadhan so, Saya nasihatkan <coughs> Saya pun dah shopping banyak kat Sebelum Ramadhan siap-siap Yelah mungkinlah ada dah dua tiga Setakat nak beli kopiah satu Nak beli jubah sedai ok lah Tapi sambil pergi solat kat masjid Jual jubah ok lah nak sawit jubah sedai ok lah Janganlah haram ni beli bulan Ramadan Tak sampai haram Cuba nasihatnya Debit untuk tahsini ha. Untuk memperilukkan Ramadhan kita Tinggalkan bazar ramadan Di bulan Ramadhan okay? Lagi-lagi bazar Bazar buka puasa Memang penuh dengan lara dan fitnah okay? Daripada nak beli RM10 Dia akan jadi confirm Confirm dia akan jadi rm Confirm itu confirm Saya lah walau saya tak tahulah tak keluar ni Saya tak keluar dah Orang confirm akan beli, ha? So uh, uh, elak akan tempat-tempat semikian dan elak akan shopping untuk raya di dalam Ramadan. Okay? kalau tak boleh juga jadikan awal-awal Ramadan tu untuk buat shopping. Jangan tunggu 10 hari terakhir sebab nak jadi diskaun. Itu kita tak tak guna datang seminar Memburu raya ni, duduk, duduk buat macam tu. Kan. <coughs> di dalam ni juga sunnah Ramadan juga Antara doa yang mustajab Allah eksklusifkan juga di bulan Ramadan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin 'utaqa' minan nar min syahr Ramadan, wa inna kulli muslimin da'watun yad'u biha Sesungguhnya Allah membebaskan di setiap malam siang dan malam di bulan Ramadan dan bagi setiap sesungguhnya bagi setiap muslim itu ada doa di dalam Ramadan Allah beri doa itu dia doalah apa saja fayusaja mudah dan Allah akan terima doanya itu okey maka perlu lah. okay? kalau kita bincang bab doa akan ada satu bab waktu doa mustajab so antaranya ni banyak otak waktu mustajab antaranya tahiyat sebelum salam tahiyat akhir waktu uh, di solat di Ramadan, waktu solat Jumaat, Di hari Jumaat, sebelum masuk Jumaat dan sebagainya. Banyak waktu turun hujan, kalau orang termusafir, orang pergi ziarah ni, ibu uh, doa ibu beranaknya, doa sahabat yang tidak diketahui oleh sahabatnya lain. Itu antara doa-doa. Dan doa antara waktu mustajab doa ialah juga termasuknya setiap hari di bulan Ramadan. Maka rugilah orang yang tidak Perbanyakkan doa dalam Ramadan. orang Sambil gerai, doa Sambil naik basikal, doa Berjalan ke musik, doa Doa tak semestinya, kita doa, hafal doa Kalau kita tak pandai doa bersaraf, doa sama -sama. Ya Allah, ini bulan Ramadhan Aku tahu adanya pertaka pada bulan ini Jadikan aku sebahagian Dengan mereka, repeat doa yang sama tu, pun tak apa Repeat doa yang sama Perbanyakkan doa yang ketujuh dan yang tidak ada pada malam lain ini, ini merupakan sunnah dan ketetapan hanya pada bulan Ramadan ialah Lailatul Qadri malam al-Qadar. Hah? Kita sudah baca surah "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa adra kama ma riyatil qadr, lailatul qadr khairun min alf shahr". Di malam al-Qadar ini malam yang lebih baik daripada seribu bulan sepon dalam kiraannya 83 tahun. Bermakalah 82 bulan sekian-sekian. Kalau -sekian. 82 tahun sekian sekian bulan. Seolah-olahnya so, kita beramal, maka siapa yang mendapatkan al-qadar itu, tahu ke tak wallahu alam, itu di sisi ilmu Allah dia dapat ke tak al-qadar. Yang penting kita kena buat beramal. Maka terbaiknya beramal semula Ramadan. So, mula Sabtu Ramadhan itu, malam pertama Ramadhan itu Kita telah rutinkan diri kita dengan amalan Walaupun amalan tidak berat okay? Walaupun amalan tidak, tidak berat Mungkin amalan yang sekadar Dua rakaat Qiyamul Nair Kita salat tarawih Antara ini, Qiyamul Nair itu salat tarawih lah Menqamah Ramadhan Termasuk juga Qiyam al-Tarawih Tarawih okay? itu dah dikira tiang Specialnya bulan Ramadhan Supaya syak Kita buat tarawah Itu dah dikira-kira yang mulai Tapi tidak pada malam yang lain Okey Di bulan lain Nak kira-kira Kita kena tidur dulu Okey So ada hadis, Siapa yang sempat ya, Sehingga imam yang salif Maka dia akan dapat Azul Laila kullat Siapa yang mendirikan Tarawah itu bersama dengan imam Sehingga imam berada Dia dapat Pahala kliam Sepanjang malam <tuh> So So Mulakan rutinkan diri Mula awal Ramadan eh, Kalau kita rasa eh Kuasa tak boleh aku nak rutin 20 rakaat Tapi eh, cari masjid kan eh, 8 rakaat Ada masalah eh, Tak payah ada petikan oh, Iman kurang semua Tuhan masing-masing, puan-puan orang puan -puan, puan -puan, puan -puan, puan -puan. 8 rakaat pun sunnah 20 rakaat pun ada dikatakan sunnah So itu bukan isu yang besar Al-amru sehalifi Amr Umur tentang Alpun perkara tentang 8-20 itu adalah perkara yang Sepatutnya dipermudahkan dan diperdebatkan Nak berdebat dari segi ilmiah Tak ada masalah Tapi nak berdebat sebab nak klaim mau tu tidak sunnah Orang tu lebih dekat kepada sunnah Sebab 8-20 Masa se ia sebaiknya ditinggalkan Takut ia menjadi satu perbualan Kau lezur di bulan Ramadan Eh? So bila kalau kita rasa kita tak mampu 20, mungkin penat, so kita buat 8, mana-mana solat yang masih yang buat 8. Habis 8 kita balik. Makan sikit ke, nak borak sikit ke, apa jangan borak, baca Quran, tidur, bangun, mungkin setengah jam sebelum sahur. Tambah dua rakaat lagi sebelum lay. Contoh. Rutinkan itu cukuplah. Rutinkan itu sudah memadai. Kerana Al-Istikamah lebih di cintai oleh Allah Daripada malam pertama Ataupun tiga malam pertama tu dia Qiyam Daripada tiga setengah pagi Sepuluh malam terakhir Off Itu satu kurgil lah Sebab janji yang lebih hebat adalah nu, Offer sepuluh malam terakhir Nanti kita sampai pada hadith malam terakhir Ok, itu sunnah Ramadan itu sendiri Sunnah, Sunnah bulan Ramadhan itu sendiri Ketetapan Allah yang tidak ada pada bulan lain Sekarang kita pergi kepada Kekumpat lah Denok. Sunnah menjelang Ramadhan eh, Tengok sahabat tu Ada macam lambang Garpu ke apa tu. So, okay, terdapat berapa sunnah Nabi SAW Bila menjelang Ramadan Ini boleh buat dalam beberapa hari inilah Jangan buat sekarang Nabi SAW Dia ada sedikit Saya bagi Satu peringatan Mungkin tidaklah berlaku kepada hadirin dan hadirat yang datang Dalam seminar memuluh ar-raya ni kerana insyaAllah mereka yang ingin memburuk arjian Dan mereka yang cintakan sunnah dan Tidak sukakan kepada Benda yang tidak sunnah itu bila Ada Bila nak datang Ramadan disambut dengan Majlis Tahlil Arwah Ini berlaku, ia bukan saya saja, ia menjadi adat Saya dapat tahu bahawa Melaka Betul Sahabat saya dengan Melaka bukan, bukan Masri, memang sahabat saya lain Saya boleh tahu semalam pun saya tahu Qadarullah, ini saya nak tahu Saya dapat maklumat juga malam kita kata, Ustaz macam ni? Family nak buat ni? Saya nak buat ganti apa? Ha, gantilah apa yang, yang sunnah Walaupun dia dikira juga tidak sunnah Berbanding buat tahlih Allah So, tahlih Allah Itu bukan satu cara untuk kita ha, meng, meng, Menyambut Mahmoudan ini tidak pernah habis daripada mana-mana Sunnah ataupun perbuatan sahabat Ataupun tabi'at-tabi'i'at So, macam mana kita boleh nak buat benda yang tidak ada dalam agama Ini menjadi keleziman di beberapa negeri di, di Malaysia Negara lain saya tak saya tak lah, saya tak tahulah Ini yang saya tahu Ada yang kadut pasang berita keliling rumah Menjelang Ramadan ke okay, Atas kekurapatan dia, dia rasa Mereka um, nampak rumah dia Kena turun, rahmah, syakinah Malam Al-Qadar pun boleh turun ke rumah dia Landing ke rumah dia ini semua satu yang dekat dengan karut, marut dan harus diluputkan daripada pemikiran kita golongan Al-Sunnah, Tibur Jamaah. Jika ada pengen-pengen yang buat, minta tolong nasihat dan dengan baik, tinggalkan dia. Kerana dia jauh nyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Ada juga yang uh, mula masuk Allah, tunggu lah di 3-4 dalam uh, radio nasi-nasi yang syahdu dan muharakat yang diberkatan lagu lagulah itu semua menghilang, menghilangkan menghilangkan ke kecahayaan sebenar yang patut kita rasai menjelang Ramadan. Eh, syahdunya Ramadan bukan kita dapat melalui nasyid-nasyid. Lagu-lagu tak kiralah nasyid Islami ke tak Islami ke. Dan nasyid yang diterjemahkan Quran, yang diterjemahkan hadis jadi lirik nasyid ke, itu bukan jalannya untuk kita menikmati dan maknig safi kehajaran Ramadhan Tidak sama sekali Sebaliknya apa? Mulakan dengan Puasa-puasa sunat Bacaan Al-Quran Mungkin sebelum ini kita tinggal Al-Quran sebulan tinggal. Mulakan baca selai sahih Itu nak sambung Ramadhan Ambil duk Ramadhan Jangan buat perkara-perkara yang macam ni Okay. Ini semua tidak ada nas yang Thabit daripada Al-Quran Maupun as sunnah Okey, antara Sunnah yang Dihidupkan anak budi kita diambang Ramadan Antaranya mencari-cari Dan melihat anak bulan ataupun hilang Okey, Bila genak 29 hari Syahban, hari ni bagaimana 21, 20 Sebab orang dalam 8 ke 7 hari ni Cukup 29 <tuh> dan walaupun memang dah ada dah authority kat negara ni yang tengok anak bulan tapi kita tetap boleh mengambilnya sebagai sunnah. Enti orang orang tak ada masalah. Orang tak kata gila insya-Allah. Eh. Dan zaman Nabi tak ada teropong pun nampak je bulan. Eh? Tak salah pun nak teropong jangan kata. Betul ah. Maka pakai teropong ni benda bermanfaat. Ah itu adalah sains yang memudahkan urusan agama. Eh? Maka jika tidak nampak cukupkan juga belum Sya'ban pu asalah kisahkan hari ni. Nah, nabi diceritakan oleh Abdullah Bakar bin Umar radhiyallahu anhu, ketika orang nampak hilal, dan kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anni ra'aytu fa sama fa an-nas bi Orang orang melihat hilal, orang di zaman Nabi sahabat-sahabat duk cari-cari duk tengok hilal, okey. Maka Abdul Umar kata, aku nampak Ya Rasulullah, aku nampak An-ni-ra'i okay. Maka Nabi uh, berpuasa dan Nabi suruh Sahabat-sahabat berpuasa Memudahkan puasa Ok, jadi tak nak masuklah Bak negara ni nampak Nak bulan, negara tu nampak Nak tak wasa itu, bak kekirian Macam saya kata tadi, saya takkan melayan Apa-apa soalan bersifat kekirian Sepatutnya soalan itu ditanya Kepada Al-Fadil kita yang Sementara tadi, Dr. Abdul Basri Abu Anas Al-Basir Al-Basir <tik> Al-Basir Al-Basir Al-Basir Kalau ada soalan Saya bagi Masri jawab InsyaAllah uh, Setelah nampak anak bulan Antara sunnahnya Kita disunnahkan Mendoakan Atau berdoa Dengan doa yang Ada Saya nukilan Sebut Allahu Akbar Allahumma ahillahu Alayna bil-abni Wa al-imai Wa salam islam dengan taufik lima yang khu hab ربنا وربك الله doa dia maksudnya maksudnya baca sendirilah ada dah pernah saya boleh nak baca yang ketiga memberi khabar gembira bila dengan bidadah sabit nampak anak bulan okey baca doa tak semestinya doa inilah nak baca doa lain pun boleh Ya Allah jadikan kormatan ini Kormatan terbaik untuk aku Doa tak ada masalah okay. Sifat doa ini Dia Jangan, jangan kita Spesifikkan je Dengan kita punya sendiri doa okay. Maksudnya Nak doa apa-apa pun Open okay. Fiqhul doa ni Nak doa apa-apa Selain itu doa itu baik okay. Of course Nomor satu satunya Kita patut beri keutamaan kepada Doa-doa yang waris dari sunnah Bincang untuk sunnah Rabatah ni Pilihlah doa yang waris di sunnah dulu Lepas itu baru topak dengan doa-doa yang kita nak Itu adab kita dengan sunnah Itu kata kita cuci sunnah Tapi kita pilih doa kita dulu Bila doa yang sunnah ini Doa yang dari apa? Dari wahyu Of course itu sudah terbaik kira Tapi kita dah masalah doa, Kita nak doa apa yang kita nak juga Yang mungkin tidak ada Padanya doa-doa sunnah Boleh? Sekejap okay, mana doa itu baik Doa untuk kebaikan bukan untuk keburukan Boleh, cuma syarat dia dengan spesifikkan Dia tiba, okey Saya ustaz nak spesifikkan Bila tiba-tiba yang beradaan Wajib saya doa dan doasi Sekian, nah, tak, boleh. Jadi, tak boleh Itu salah Yang berautoriti untuk spesifikkan Sesuatu hukum Di dalam Islam Hanyalah siapa? Allah dan Rasul saya yang memberi, yang kita panggil memberi nilai kepada agama. Eh, baik ni salah. Berdoa, berfikir, takkan salah. Yang memberi nilai yang baik, benar, bertapatan, elok, sunnah. Siapa? Kita tidak layak. Mana-mana masyayih yang hidup maupun yang telah mati di atas dunia ni pun tidak layak melainkan apa yang telah disabitkan oleh Al-Quran maupun Al-Sunnah. Selanjutnya kita beri khabar gembira okay. Contoh Kat Malaysia ni apa Haa, Apa Kita tak yang Yang umum tu Menyimpan mengurusaha raja-raja Datuk Seri Kertegu Sekian Dia umumkan Maksudnya itu dah nampak dalam bulan lah. Haa, So, siapa yang tengok TV ke? Alhamdulillah, mungkin kalau keluarga kita Tak tengok TV ke, duduk sibuk Tak pergi terawih ke kita sunahnya khabarkan dengan SMS Teh alhamdulillah Ramadan tiba esok. Eh, cara nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali kerjaakum dia Mengkabarkan kepada ashabnya, kepada sahabat-sahabatnya kerjaakum Syahr Ramadan, Syahrul Mubarak, iqtarad Allahu alaikum siyamah Oke, tiftahu fi abwabil jannah walughlaku fi abwabil jahinnin wa tuhallu fihi syayatin fihi lailatan khayran alfi syahr. Man hurimah khairaha faqad kurim Tak eh, datang kepada kamu Ramadhan Bulan yang diberkati Yang mubarak okay, Diparduhkan di dalamnya siang Dibuka di dalamnya pintu-pintu syurga Dan ditutup pintu-pintu neraka Dan dibelenggu syaitan Dan juga di dalamnya ada satu malam Diberi nama Al-Qadar Dan dia lebih baik dari seribu bulan Man hurimah khairaha faqad kurim Barang siapa yang tidak mendapat kebaikan Itu gagal untuk mengecapi Kebaikan yang Allah Redikan, sediakan kepada kita Di bulan Ramadan yang melepah ruah ini Kita hari Fakat florek Maka Terhalanglah kebaikan untuknya Semua cerita tidak terhalang dari kebaikan Yang bakal hadir di bulan seminggu lagi Di bulan Ramadan Sunnah atau bila masuk Allah Bagaimana yang saya cakap tadi Mungkin ada yang sunnah-sunnah yang saya terlupa Tertinggal nak masuk Untuk boleh dapat banyak Banyak lagi dalam buku-buku dan bacaan yang lain Antaranya yang bacaan yang Jadi rujukan saya dapat Hadiah daripada Ustaz Abu Ihsan Tulisan Ustaz Abu Ihsan Dan juga isteri Ummu Ihsan Sentuh hati istimewa Bulan Ramadan Boleh dapatkan daripada uh, Bushra Saya bukan ejen Bushra Ini khas Kerana ini Boleh dapatkan Saya dah tahu berapa harga Saya dapat hadiah daripada Bushra Boleh Sangat baik Bacaan dia Ada banyak buku-buku lain Bukan buku ini sahajalah Tak semestinya buku ini Buku-buku lain ke mana Sunnah-sunnah yang boleh kita Jadikan Amalan di Bulan Ramadan <coughs> Usahakan untuk bersahur تسحروا فإنه في السحور بركه بركه بركه. Bila bersahurlah sesungguhnya bersahur di dalamnya ada berkat. Okay. Maka jangan ditinggalkan sahur. Dan biasanya automatik bila kita tinggal sahur confirm kita akan tertinggal maksudnya qiam. Macam mana kita qiam Kita tinggal sahur Dan kegagalan jugalah bangun qiam tapi kita tinggal sahur. Okay. Itu kedua kegagalan yang sama. Okay. gagal قيam di malam di malam, ia juga satu tuntutan yang besar gagal sahur Pun kegagalan kalangan nyata kegagalan kedua-duanya senyata-nyata kegagalan eh okay. maka jauhilah daripada kedua-dua kegagalan ini eh okay. tak payah duduk tengok movie layan apa ni sinetron drama ayat-ayat cinta fikir, fikir, fikir, fikir cerita ke cinta bekas dia mana-mana Ramadan ni eh Tidur, balik Ramadan, um, balik uh, Terawih, kalau uh, tak ada bagi Student, tak ada kerja apa ni Assignment ke, atas assignment Pun InsyaAllah, rasanya lecture akan lebih uh, Linian di bulan Ramadan ni uh, Siapkan Sekadarnya, tidur awal okay. Sebab kita nak tiang okay. Rugi tinggal suatu malam Apatah lagi, rugi kita tinggal sahur Kerana di sana adanya barakah Dan kita tak tahu apa barakahnya Eh okay. Dia tahu, mungkin sebab kita bersahur ni Kita dapat satu-satu rezeki yang besar dari Allah Subhanahu SWT Itu dimasukkan barakah kita tak, kita tak tahu Oh, Kalau Allah, Nabi sebut kat sini barakah apa Orang tak hidung alam tak tahu okay. Kejangan, jangan lepas Peluang bersahur Bersahur adalah Satu amalan yang amat digalakkan Walaupun dengan seteguk air Antara hadis lain apa ini, Sahur yang terbaik Mungkin adalah tamat okay para tamak sahur jangan balon nasi lemak tiga pinggang pula itu bukan barakah itu jadi jadi terbil jadi maksiahlah eh sekadarnya kita bukan uh, expect nak kenyang, -kenyang beruk sampai subuh tu tak dia nak pergi sekadarnya nasi senduk dua kan goreng kicap suasuk, uh, sayur saya tak kan orang Kelantan ada budu ikan ikan gembong bakar petai, jadi jangan petai lah nak berkisar subuh Hai. jangan jauhi masjid kami itu bawang bawang boleh dikiasa kepada petai petai berbau. jangan makan petai masa sahut nak berkisar subuh, ada satu tidak baik untuk mereka nak pergi berjemaah. makan benda yang tak berbau so of course tamak tak berbau sunah yang tamat. Saya jangan tinggal dekat mungkin orang Melayu buruk kan macam saya tak boleh tak dengan Boleh je. Tapi sahur biasa saya akan dengan nasi. Tapi jangan tinggal bersahur dengan tamak. saya tak masukkan ada hadis saya tinggal masukkan sahur yang terbaik dengan tamak. As-suhur aklatun atwal akluhu barakatun. Fala tad'u fala tad'u walau ai. Ijzaaaharukum juz'at'an min ma'fina fainallah Allah alaazwa Jalumalaikatuhu yusallun'ala almusahhirin sahur ini adalah satu uh, makanan yang memberi keberkatan pada tadaroo jangan tinggalkan uh, walaupun hanya dengan sesunguh air juz'at'an min ma sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat ataupun uh, mendoakan kepada mereka yang bersahur. Sekiranya masuk fajar tidak dibenarkan makan dan minum. Okay. Jangan sahur ini sebelum fajarlah. Bila masuk fajar berhenti daripada bersahur. Tetapi terdapat kelonggaran untuk makan dan minum walaupun azan berkumandang bagi mereka yang memegang minuman atau makanan. Ha ini sedikitlah fikri mungkin. Okay. Kalau makanan dan minuman ada di tangan, azan berkumandang habislah Ada masalah? Eh, jangan tambah refill lain-lain pula. Eh, jangan top up nasi baru pula. Habiskan yang di tangan. Okey. Ataupun yang dengan lain yang di mulutlah, duduk dalam tu jangan tak ayaq duitlah. Jangan tak ayaq ludah keluar. Habiskan telan. <tuh> Sahur juga antara ini disunnahkan untuk diakhirkan. Eh, dilewatkan. Ini sunnah. So, jangan rasa Uh, apa ni uh, ganjil ataupun penyambung itu, pelik. dia tengok sahabat-sahabat sengaja mentakirkan tahun. eh okay. takkirkan ini bukan tunggu, tunggu azan baru nak baru nak gigi begger, katakan bukan macam tu. takkir contoh lah ada kita tahu dah lima empat lima contoh. eh okay. uh, lima adalah nice time untuk mula bersawal itu dia kira takkir. Uh, Ustaz, sahur puluh belas Itu bukan sahur Itu sahur Eh, ku tiga tu pun awal lagi Yang betulnya, bangun qiyam dulu Jangan bangun sahur dulu Bangun qiyam pukul lima bangun Dalam qiyam setengah jam, Alhamdulillah Dapat empat rakaat Baca Al-Quran dalam sepuluh ayat Elok lima setengah Kalau contohlah, subuh lima empat lima Sudah elok Untuk kita, sahur dalam tempuh lima minit Jangan makan banyak-banyak wala, -banyak, 12 minit cukup ha? Forma 2-3 biji, nasi seminggal dan air 2-3 gelas yang mencukupi. 12 minit cukup. Tu so, dia ta'khir. Tu 12, 12 pagi bukan Sunnah untuk bersahur. Sunnah Sunat mungkin. Ia terakhir dari akhlak yang dibuah, الفطر, تعجيل الإفطار, وتأثير السحور ووضع اليمين على شمارق الصلاة. Hadis Nabi Sallam. Tiga akhlak uh, kenabian, akhlak kenabian antaranya mensegerakan berbuka dan mengakhiri kan Satur dan meletakkan telapak tangan yang kanan di atas kiri ketika salat. The repetition Adapun imsak dikira oleh para ulama Sebagai satu amalan yang tidak berpaksikan Dalil yang sahih Dia baca apa kata Ibn Hajar Pada sekarang ni tentang imsak eh? Tak ada kita berhenti Kerana imsak, oh, tak boleh imsak Tak boleh haram, tak boleh, tak ada Tidak ada di sana satu dalil Pun yang sahih Wallahualam yang baik mungkin Yang sahih tidak ada Tentang adanya Amalan imsak di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga para sahabat Karena hadis yang kat atas tadi Menunjukkan Bahawa dibolehkan Adan, tangan Kita ada makanan, habiskan Imsak biasanya kalau dalam bertakwim Hijri ni, lebih kurang 10 minit Sebelum subuh Ke dalam 15, lebih kurang macam tu ha? 30 10, lebih kurang Bolehlah dijadikan waktu imsak itu Sebagai tahdiran ataupun warning Alert kepada kita, boleh Tapi untuk mengharamkan sahabat-sahabat kita -sahabat Eh, imsak, jangan makan tak. Itu satu pengharaman Yang melampaui akta syariah eh? Tidak ada larangan dari Allah Maupun Rasul untuk kita makan Setelah masuk waktu imsak Dalam takwim berjeram Tak ada Kita boleh makan, sebabnya tidak ada kadang yang membezakan Puasa yang tidak adalah bermulanya dari Bajah Sunnah lain ketika Ramadan adalah Adat berbuka dan banyak berdoa Okey, dalam uh, semasa doa, semasa berbuka itu Kita dipuntut untuk memperbanyakkan doa okay. Ramadan itu sendiri adalah bulan yang dimustajakan doa Spesifikkan lagi dengan tempat-tempat Ataupun detik-detik lain dalam Ramadan itu Waktu yang mustajak lagi Double mustajak Waktu itu adalah waktu saya lah. Ada lagi di dalamnya contoh adalah waktu berbuka puasa. Oke. Terdapat tiga doa yang mustajabah, mustajab tanpa syak, orang yang berpuasa, orang yang gelar ini, orang yang mengembara. Eh, Kayaknya orang yang mengembara ini biasanya dia berada dalam kesusahan. Oke. Mm. Bukan semua orang mengembara Maksudnya doa dia uh, Musadiah Orang yang Mengembara Dia di sana ada haraj Tapi Kebiasaan musafir ni Adalah Haraj kesusahan Hadi Nabi Asafir adab okay. uh, Mungkin siapa yang safar dengan Flight adab dia kurang uh, So mungkin label orang yang uh, Safar dengan naik bus Dengan travel Naik, naik uh, kapal terbang Malaysia Label kemusajaban doa itu Mungkin di sisi Allah berbeza berdasarkan haras yang dihadapi, kesusahan yang dihadapi. Adapun doa musafir dah hantar doa awal mustajab. Apabila tenggelamnya buka dah puasa, tenggelamnya matahari La yazulum nas bi khairin ma ajara al-kabr. Sentiasalah orang itu berada, manusia itu berada dalam kebaikan. Eh sedang dia mempercepatkan buka puasa. Kita ada istilah dah azan nah, nah, nak tak tikkan 2 minit lagi. Dijumpai, tempat was-was dalam nah Madrid. Ada. Ada di Madrid. Aduh, dulu yang ingin di masjid nak, nak confirm apa lagi, buka je lah. Eh, ada sesiapa yang ingin nak uh, cuba menunjukkan ketinggian tekwa dia, yang tidak kena pada tempatnya. Tekwa hanya datang melalui jalan sunnah. Tekwa tidak datang di jalan-jalan buatan sendiri. Almuttaqoon datang satu jalan je, tu jalan manajah Nabi dan para Sahabat. Nabi Ajar, Anjarul Fatur eh, Cepatkan Buka puasa Dan Adhan masih yuk air Duk kita sayang yuk eh, buka dah puasa Nanti Tunggu Adhan, I, I, I, I, I Kim tak Adhan lagi Salahlah, lah Dia eh, duduk Alam Masih Syak -Alam dah, Adhan I tak ada lagi Saya punya iPhone 5 tak keluar lagi Adhan nah, Alhamdulillah Itu menyusahkan dalam agama tak payah tunggu seminit ke satu saat pun tak payah tunggu Jalan, makan terus kurma uh, Dan hadiah yang lain, boleh tengoklah okay. Semasa berbuka uh, Sunnahnya mulakan dengan rupak okay, Rupak itu kurma basah Kurma yang muda okay. Siapa yang rasanya tak ada masalah kena aku kut rupak hmm. Banyak apa ni, Yusuf Tayyuk tu banyak Ketua akan rupak Kalau tidak ada rupak, mulakan dengan air eh? Kalau tak ada air kosong Ada jus, ambillah jus Ada eh? sirap, Soya, cincau Tebu dan sebagainya, mulakan dengan dengan Yang sewaktu dengan air Dengan start-start turun, belasah yang panggang Boleh Sah je puasa, eh jangan yang start yang panggang, tak sah puasa kamu Tak puasa sah, tapi Dari segi level sunnahnya Adalah dituntut memulakan dengan rupak Dan seteguk air, lepas tu Makan makanan yang lain, kuih muih, kuih lapis, bagaimana terpulang. Selepas berbuka antara doa yang waris dari sunnah, eh, boleh baca di situ. Dah berapa lama uwa bertanya dah terlalu, uwa terbaca terajur, insya Allah maksudnya telah hilang dahaga. Ha? Nah, semasa tu lah kita kena mulakan dengan air kena mulakan dengan uh, kuih lapis dulu. Macam mana nak nak hilang dahaga? Kan? So. Munu minum air, minum air. WhatsApp dengan orang. Telah basah urat-urat dalam tubuhnya punya ini. ni dan ajar, Insya Allah, dan telah tetap. Bahaya dengan izin Allah. Maka doa lah. Nada doa Rasulullah terbah. Antara sunnah ramadhan lain lagi adalah meninggalkan perkataan keji dan perkataan dan amalan keji. man lam yada kawal zul wal amal bet, bila isalillahi hajatun fi.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 Ustaz ada beberapa soalan ini? Ada tak soalan Tak hmm. berselam minit Okey soalan pertama Adakah malam Lelaki Padar itu Akan sama pada setiap tahun Contohnya orang itu dapat Merasa yang satu malam ganjir Di antara 10 malam terakhir Adalah malam Lelaki Padar Adakah maksudnya pada tahun hadapannya Akan berlaku pada malam yang sama Contoh malam 21 ke malam 23 ke Atau ada berubah-ubah Uh, soalannya Adakah sama uh, malam al -Qadar? Wallahu Wallahu'alam Setahu saya Memang tidak ada uh, Certain uh, penetapan bahawa Tahun 14 kita berupak hijrah Sekian malam Malam Al-Qadar Tahun depan malam lain Cuma di sana ada hadis tadi Saya dah sebut sikit Tanda-tandanya uh, Macam nak nak ketahui Langit cegah dan sebagainya Dan juga ada hadis lain ini lim dibincang secara panjang oleh para ulama. Ada yang sebut malam uh, ganjil yang confirm sebelum malam terakhir. Di dalamnya pula diskusi malam-malam yang ganjil. Ada pula hadis seperti dikari pada uh, 27 Ramadan ataupun 21 dan malam-malam kia -malam yang lain. Antara yang terkuat ialah 27 Ramadan. Selepas itu juga kita <coughs> perdebatkan, perbincangkan tentang azzurul uh, Quran. Macam Malaysia cuti 17 Ramadan. Betul eh? Tujuh belas ramadan itu kita question. Sedangkan kalau ikut uh, dalil yang kuat bukan tujuh belas ramadan adalah alai alai tu kadar sepuluh malam terakhir dan juga malam malam ganjil spesifiknya adalah malam 27 puluh ada kau 25 puluh lima. Siap saya bawa So tidak samalah nak jawapannya. Okay soalan seterusnya bolehkah ustaz jelaskan siapakah golongan untuk kau nener? guru neraka tadi. yang terbebas dari api neraka. Okey, utaqah uh, mena, a maksudnya secara literalnya adalah orang yang dibebaskan dari api neraka. Okey, itu adalah jamak, sirah jamak, mereka-mereka yang dibebaskan dari api neraka. Utaqah, macam mana yang saya sebut tadi, dia bukan masuk dalam Ramadan, kita semua automatically tergolong dalam utaqah. Okay, bukan mudah. Ini ini bukan satu tiket yang mudah untuk mendapat tiket utaqah ini. Ini eksklusif, mahal Ini mahal daripada mana-mana tiket yang ada di dunia ni okay. Apa tu tutupan untuk berdapat Untuk ter tergolong Menjadi golongan utaka Sebenarnya so, hadir-hadir yang kita sebut sebentar tadi kita dadui sebentar tadi Manqama Ramadan Imanan wahtisara Barang siapa yang mendirikan Ramadan berpuasa di Ramadan Mendirikan qiam Ramadan dengan iman dan wahtisara Menjauhkan kawla zur Kataan keji, amalan keji Memperbanyakkan doa Itu antara ciri-ciri mereka Yang layak insya Allah, Untuk tergolong sebagai Rataqah Dillah Fi syahri Ramadan Wallahu'ala okay, Soalan seterusnya Apakah hukum berpuasa Selepas 15 syakban Dan bolehkah berpuasa Sehingga 29 syakban uh, Puasa 29 syakban Ada hadith di uh, Melarang Uh, dilarang untuk kita uh, Saya tak uh, Spesifik dia punya matang uh, Dilarang untuk kita berpuasa Sehari atau dua hari sebelum Ramadan iaitu hari ayam syak Pun yaum syak Jadi Kita tinggalkan berpuasa Pena mungkin jatuh Ramadan pada 29 Okey So di sana ada uh, kesamaran uh, Ada pun berpuasa pada 15 Ramadan uh, sebelah, Selepas 15 Syakban tidak ada masalah bagi mereka yang sering melazimi puasa-puasa sunnah Tidak ada masalah ha, Tapi mereka yang tidak pernah berpuasa sunnah Tiba-tiba nak pecuk puasa sunnah Di mulai Ramadan, Itu sesuatu yang uh, bukan daripada sunnah okay, Soalan seterusnya, apakah yang dimasukkan oleh Ustaz Dengan menspesifikan men doa-doa pada waktu itu Okey, dia puhat doa uh, secara ringkasnya Seperti yang saya cerita tadi di dalam berdoa, kita Dituntut untuk Memberikan ataupun Memilih ataupun berdoa dengan doa-doa Yang warid dari Al-Quran dan Sunnah Itu yang terbaik Dan Al-Quran banyak sangat doa Rabbana atina Allahumma gfirlana wal, wal walidina, Rabbana inna na sami'na munajinuna Dibidiman al-amnu rabi kuma'na Rabbana ka'ubinana du'buna Wa kafirana si'i'atina wa tawfana wa al-abra'l Ya Rabbana, tidak uzil qulubana, bagai dzidana. Rabbana, telah mengampun sana, telah memperkukuhkan, telah ramkan. Jadi semua doa doa Arab Quran Doa doa Sunnah pun banyak. Siapa yang uh, ada pesan Muslim, uh, perisai Hussein itu Subhanallah, kita minat sangat nafiz jidan yang bermanfaat jidan. Boleh ha? dapatkan siapa yang tak dapat lagi. Ada terjemahan dalam bahasa Melayu pun dah. Okay? Matan Arabnya termasuk dengan ada setiap uh, versi tu siapa ada takrif hadis tadi. Eh, amalkan doa-doa itu sebagai memberi keutamaan kepada Al-Quran dan Sunnah Kemudian kita nak doa dengan doa-doa yang spesifik Mengikut hajat yang masing-masing tiada ada masalah Selagi mana doa itu adalah doa-doa yang baik Jangan tak doa kepada keburukan diharamkan Baik keburukan untuk diri sendiri Atau keburukan untuk orang lain Maksudnya Ya Allah Tamatkanlah riwayat, kan, riwayat aku sekarang Ya Allah Aku tak sanggup yang itu haram Baik? Eh? Ada doa sunnah dia lah untuk, untuk sebagai alternatif kepada doa Sebagai orang yang sangat uh, tertekan dengan hidup boleh panjanglah cerita doa-doa tu Tetapi doa keburukan secara generalnya diharamkan baik ke atas diri kita maupun ke atas orang lain Semasa tidak boleh spesifikkan adalah Contoh, lepas berbuka tidak ada doa, apa ini, ada doa-doa sunnah Semasa berbuka Contoh, apa ni, waktu tadi, walaupun tadi lah berharaplah mau terlibat di Arab dan tak ada masalah insyaallah. Dan nak tambah segala doa-doa lain tidak ada masalah. Lepas tu ya Allah rahani rezeki aku ampunkan dosa aku. Tapi tak boleh dekat ustaz. Bulan puasa tahun ni saya nak spesifikkan doa selepas bila berbuka saya nak doa saya jadi jutawan saja. Betul lah. Ha? Tak salah doa jadi jutawan, tak ada masalah. Jutawan yang berhima tak salah. Tapi menspesifikkan sekian doa tiap kali berbuka puasa itu adalah spesifik. Penspesifikasian yang Tidak dibenarkan oleh syar Kerana saya kata manhaknya Autoriti untuk menspesifikasikan sesuatu amalan Di dalam Islam hanya berada Pada anda yang menjadi Milik Allah dan Rasul sahaja Wallahualaikum okay, Apa pendapat Ustaz tentang doa Allahumma Allahumalakasimu wabika amantu, Adakah dia yang akan ada Semua Nabi SAW dan adakah dia boleh Diamalkan? Uh, mengikut pendapat ada hadis tersebut dan ia juga dikategorikan sebagai hadis daif namun dari segi macam kita tadi nak doa ada masalah nak doa dengan doa tersebut atas asas dengan akidah ia sunnah faham itu antara bab kita bermuamalah dengan hadis daif okay? ada yang perbincangan hukum beramal dengan hadis daif panjang Okay. Kalau nak sambung mungkin lima setengah pun tak bijak, enam setengah pun mungkin tak habis. So nak amalan dengan Allah malaikat semua mereka aman tu tak ada masalah. Tapi dengan tindakan dalam diri secara uh, briefnya saya katakan, kami ia ialah sunnah yang tabiat, sunnah yang confirm dari nabi Nabi Sekadar doa yang kita Doa baik yang kita amalkan Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Allah Ta'ala Alam setakat Syahidawah tidak ada okay, okay. ya. Apa tadi lagi Baca Yasin? Okay, ya, antara yang berlaku Bina ahli bulan ramadan ataupun di bulan Syawal Alhamdulillah Zahir Kubur di pagi Atau di awal Okey, Ini adalah budaya Melayu Yang mungkin susah untuk Kejabatan keluarga saya sendiri pun masih Ada kelompok keluarga saya yang buat benda Ini ya, Bukan ustaz kat depan Cakap oleh senah ni keluarga dia kira oleh senah ha. Kita boleh memberi solusi-solusi yang secara kadar uj gradual. Okay, mungkin instead of sebab sunnahnya hari raya, hari natal, ya, hari kegembiraan, bukan hari kita bersedih, bersedih, menangis untuk mendapat tiket untuk Dalam danam lama bukan satu syawal. Satu syawal adalah sunnahnya kita bergembira bahkan dianjurkan berpuasa untuk menikmati juadah-juadah pada, pada hari raya. Ia sangat bertentangan dengan sunnah. Macam saya cakap, sunnah Ramadan apa? Bulan Ramadan, bulan bulan kesabaran, bulan di sana ada keampunan yang kita kata, sunnah Ramadan ni yang ketepan Allah pada Ramadan sunnah syawal pun ada, sunnahnya kita bergembira pada satu syawal bukan kita pergi menangisi tak salah memang kita menjari kubur itu adalah untuk meningkatkan iman, menakut bersedarkan kita tentang kematian tapi bukan pada pada pada, pada syawal Maka mungkin boleh jadi alternatif bila sanak saudara saya balik kampung okay, Kumpulkan Hari-hari terakhir sebelum Ramadan Pergi ziarah kubur atas dasar Ziarah kubur untuk sebagai sunnah Ziarah kubur okay, Bukan kerana menjadi syarat Tahun depan kita buat pula, tak Kembali kepada menahat yang saya sebut tadi Kita tidak ada autoriti Manusia, insan Siapa pun level ketokohan ilmunya tidak ada hak dan autoriti Untuk menspesifikkan Apa-apa amalan Yang tidak pernah dispesifikkan oleh Al-Quran al sunnah Haram Okay Allah Ta'ala okay, Jika kita nampak anak bulan Tetapi penyimpan muha raja Tak, tak buat pengumuman tak Ini kembali kepada umur dauliyah Di Malaysia kita ada Pemerintah Islam, maka kita letakkanlah Anu ini kepada pemerintah kita ini pendapat saya lah, mungkin pendapat orang lain kita setuju, itu Allah taala alam. Pendapat saya, ia kita beri apa apa ni, petugas-petugas yang melihat ada bulan adalah ke petugas-petugas yang ada daripada timnya tersendiri. sendiri juga mereka kata tak nampak, kita okay, tak nampaklah. Mungkin kita nampak. Mungkin kita ada nak nak mana beristihalah isihat sian, boleh kena puasa terpulang, boleh izi. Sebab asasnya nampak ke hilal tapi janganlah, confirmlah, kita nampak ilas Sedangkan kita dari ilmu, tak hilang tengok, tengok bulan lain, semua macam macam kan tiba puasa besok Padahal bukan puasa dia eh. So, secara authority-nya Kita beri kepada Lainlah kita yang mungkin berada di negara Yang majoriti-nya adalah Kufar So, ada di sana hai'ah ataupun satu uh, Satu jawatan, satu Lembaga atau persatuan yang menguruskan Hal-hal keislaman ataupun hal-hal agama masyarakat di tempat tersebut ok, cita lah nampak 6 bulan, puasa so. ada pun di Malaysia dan negara Islam saya berpendapat Allah yang memberi hak kepada pemerintah untuk mengumumkan bahawa anak bulan nampak ataupun tidak, Allah SWT ok, soalan berkaitan jilal lagi adakah yang dimaksudkan dengan jilal itu adalah bulan sahib? Allah Ta'ala Alam, saya dengar dengan dirinya, mengaku saya tak pernah tengok anak bulan So Saya tak tahu bentuk hilang anak bulan sabit ke kan, Ada yang buat lawak bulan tu pakai campus dan apa semua Saya tak tahu Allah Ta'ala Alam dengan ilmu saya yang sangat ter terbatas tentang hal anak bulan ni Saya pun setakat saya hidup 29 tahun ni, memang saya refer kepada mohon besar saja lagi. Okey, soalan terakhir. Alhamdulillah. Soalan terakhir. Ada soalan lain tapi saya tetap tolak soalan yang tak berkaitan dengan Ramadan. Okey. Bagus. Okay. adakah apabila dibuka pintu syurga dan ditutup pintu neraka bermaksud orang yang meninggal pada bulan Ramadan akan terus masuk syurga? Okey, soalan kedua dia. Pembebasan dari pada neraka pada bulan Ramadan. Adakah ia bermaksud sekarang sudah ada penghuni syurga dan neraka? Bukankah baru sampai hari perhitungan Sorry sebab confused <laughs> Assalamualaikum Saya pun confused dengan soalan Saya, saya jawab pun berdasarkan confused saya lah Allah SWT mungkin yang, yang sebeginya boleh refer Bab-bab uh, ni antara bab Pid uh, lah, Bab uh, channel Tuan Nak uh, Maksudnya bukanlah Bila tutup itu neraka itu Maksudnya uh, Apa soalan Tak ada orang masuk neraka Kan? Ya? Uh, tak, tak, tak, tak. Itu bukan hukumnya. Itu adalah kelebihan yang Allah beri, ketetapan Allah beri kepada bulan Ramadhan. Maksudnya, betapa Allah nak beri satu gambaran yang gembira kepada hamba-hambanya di bulan Ramadhan, agar mereka mengambil kebaikannya. Sebab Suatu ada hadits manhuri ma khira ha fakat Allah memang, Alhamdulillah, Allah tutup pintu neraka. Pada pernah lain tidak ditutup padanya pintu neraka dan dibuka seluas-luasnya semua pintu-pintu syurga maka siapa yang melepaskan peluang ini maka ia dia terlepas kebaikan pada itu maksudnya adapun bila orang mati bulan Ramadan maka confirm dia masuk syurga tidak masuk neraka itu Allah taala alam dan secara manhaj yang secara akidahnya itu bukan nilainya yang orang mati bulan Ramadan confirm masuk syurga itu bukan nilainya berapa ramai kufar yang mati pada bulan Ramadan berapa ramai musyrikun penchiri Pemujak-pemujak berhada, pemuja pengantung-pengantung tangkai yang mati pada bulan Ramadan mati eksiden, dia mati sebab mati sebab tangkai dia tak jadi ke takkan dia masuk syurga? Hei, okay? okay. itu bukan, itu bukan peni uh, sifir yang Allah Taala, Allah Taala, uh, uh, apa yang baik datang dari Allah, sembuhkan datang dari Allah Subhanahu Wa apa yang lemah kurang ketidakkuasaan hati daripada penjelasan saya datang daripada kemahan diri saya sendiri uh, Uluqawlihala <gulikaulikaulikaula> wa astagfirullahal'al'arimari walakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khairul jazak Kedalam saniyata Ustaz Ahmad Fazrin di atas pembentangan beliau yang sangat ilmiah dan mungkin kelihatan berat tapi Alhamdulillah kurang-kurangnya petang ni kita dapat faham Paling penting apa itu sebenar Satu perkara yang mungkin jarang kita dengar Perbahasan yang sangat ingat